Вони і її запалювали до шаленого грища, і хотілося звільнитися від ваги, від безлічі і кринок, що дедалі тугіше перекочувалися в ній і просились під сонце. Пора. Вона побачила затишне сплетіння гостролистої грошниці, мить зупинилися, притискаючи до себе Зболені плавці, і в цей час пірнув у неї срібний карась І солодко черкнув її по гладенькому тілі гострим пером пора. Золотиста карасиха здригнулася від його доторку, Затремтіла, і наступної миті З неї випорснув струмінь жовтих мачин, Потім ще і ще вони слалися за нею жовтою доріжкою, а над тією доріжкою рівно плинув срібний карась і лив на ікру молочком. Згодом золотиста карасиха стала легкою і спритнею. Її тіло приплюснулося з боків і видовжилось, і вона майже не відчувала опор води, набрала в міхурець повітря, Піднялася майже до поверхні і заграла на воді ще жвавіше за карася, хоча й відчувала у плавцях мливий біль. Фелестів, коливаючись очеред, білі мережки піни шумували на воді, прокочувалися сплески, а з-поміж того час від часу Чулося соковите цмокання, наче хтось цілувався в гущавині очеретів чи глибше десь там під водою. «Я, мабуть, скупаюся», – сказав Степан. «Вода ще холодна». «Ні, тут у заводі тепло. Ти ж бач, навіть карась не реститься. В холодній воді він не метає кашку. Давай двох». «Я боюся». «Боївся нежиті». Засміявся Степан, стягуючи через голову сорочку. «А я тебе зараз вкину у річку». «Я не за себе боюся», – сказала Катерина. І якось дивно поглянула на чоловіка. Перехопивши той погляд, Степан ураз присмирнів і перестав сміятися. «Ти чого?» «Я за нього боюся», – сказала Катерина, взяла його руки і притулила до свого лона. Іван Побережний увійшов у хату темний, як ніч, відколи Степана взяла недуга, постарів на очах і геть чорнів лицем. За ним летіла Ганна і відразу зарюмсила тоненьким, але владним голосочком. «Ой, дивися ж, синочку, та не спіши, бо вони там тебе поріжуть. Тепер ці докторі такі аби «Сидь!» – гримнув Іван. «Зачала. Їхати треба. Сидьма, теж нічого не висидиш. Але я ось що хочу сказати, Степо. Може і мені з тобою поїхати? Навіщо, тату? «Та мені легше буде. Не треба. Ще не знаємо, чи там нас хто прийме». Хай уже потім, якщо я ляжу в лікарню, – сказав Степан. – Ти тільки той. На операцію зразу не дивайся. Чув, Степо? Може, так спершу підлічать? – Не знаю, тато. Людям вже роблять, і операції помагає. Чось мені страшно. – Я не боюся, – сказав Степан. І на його обличчі перебігла тінь жовтої усмішки. – Тут оно пучку вріжеш та болить. А тож серце знов забіткалось мати. «Може, до того не дійде», – сказав Степан. Дивися, сину. Батько дрібно заморгав короткозорими очима. Коли що дзвонить зразу до дядька, мав ісимав сільраду, я приїду. Ти ж знаєш, аби можна, я б замість тебе ліг. Я вже нажився, а тобі... Все буде добре, тату. Що там треба кому? Дзвони. Ми нічого не пошкодуємо, ти ж знаєш. І різать не давай. Зачалась на одному мати. Ще ніхто, нікого не ріже, мамо. Вони тепер тільки що зразу за ножа? Не кажи, я знаю. Щось мені страшно. Не дай бо якесь лихо, то краще б мене ще отам під яс самих. – Де Катерина? – перебив її Степан. – Ніяк дітей не зажене до хати. Хі. Мати хмикнула, наче Катерина і тут чимось їй не вгодила. Хай би гуляли ще. – Хочеш, щоб ти побув із ними, – сказав батько. – А може б не їхав? Я до ворожки ходила. Кидала вона і на картах, і на квасолі ворожила. «Тобі оце тре каркать під руку!» Холодно зиркнув на неї батько. Завжди покірний і догідливий. Іван Побережний останнім часом зривався і гримав на жінку, і та йому змовчувала. «По ворожках вона розходилася!» Та вона нічого поганого не сказала. «А дороги, каже, йому не показано, і в казйонному домі добра не видать. Не треба воно нам!» «Ме!» – Ганна краєчками хустки витерла сухі губи і зібрала їх у тоненьку складочку. «Про мене?» Сьогодні голову бачив мостового, перевів на іншу розмову батько. «Каже, винний я перед Степаном. Не вірив тоді, що він слабий, розсердився на нього. А тепер, каже, якби міг, то небо. Йому прихилив би. «Передайте, що?» Степан закашлявся. Потім, видихавшись, додав. «Що я на нього серце не маю? Погорячився трохи, та й що?» Така робота. Між людьми всяко буває. У них з мостовим здебільше було по-людському. Степан аж дивувався часом що старенький голова розуміє його краще за молодих, і хоч у техніці тямив не дуже, а завжди підтримував Степана у його раціоналізаторстві. Не все, звичайно, виходило, як хотілося. Бувало, що новація розліталася з тріском, однак мостовий і тоді здобувався швидше на жарт, ніж на лайку. Коли Степан потрапив в буву халепу, перекинув трактора, горючи стрілецький узвіз, сам вчасно вискочив і лишився цілісінький, а трактор згори покотився б як іграшка, аби не притримали у в землю лемеші. Ну, все одно трохи пом'явся. І тоді головний механік Піскун Наробив такого шуму, давай збирати комісію, аби розібралася і покарала Степана. А мостовий на облив облив піскуна холодною водою. Не знає, що так сталося, то мовчи. Побережний повів трактора впоперек схилу, бо так дощі тримаються в борозні, а нерівчаки риють. Його нагородити треба, що пішов на риск ради доброго діла. Коли до тебе отак по-людському, той сам готовий у нитку витягтися, щоб не підвести. І Степан таки не підводив мостового, робив за двох, де й сила бралася. Найважчими завжди були другі жнива, це коли копали буряк, тоді їхнє поле нагадувало тонкодром. Оцій порі, наче навмисне, заходилися дощі, земля розгасала, і над полем стояло таке ревище моторів, наче тут справді точилася пекельна битва. Степан сідав тоді на РКС-6, у якому сам замінив зірочки реактивних вилок, і цілий день не злазив з нього, а потім ще й вночі розлякував пітьму, над буряковим полем Однієї з ночі Фари його комбайна Вихопили з темряви Щупленьку постать мостового І Степанові Чогось аж серце стислося Старий на силу Висмикував чоботи в'язкої грязюки Обличчя заляпане болотом Весь мокрий, як хлющ Рубця сухого Немає на ньому Степан зупинив комбайна, скочив на землю, думав, що мостовий хоче дати якийсь наряд, коли приїхав сюди серед ночі, але старий тільки незграбно обняв його за плечі. А що, Степо, вирятуємо з багнюки по триста центнерів. Більше, сказав Степан. Бурякке кінські голови, аби лиш вивести. Так і банаму перше. Ну, дивись тут мені. Старий швидко пішов у ніч, але Степан ще довго чув, як схлипує, розгасла земля під його чобітьми. І навіть коли запустив комбайн, здавалося, чуєте схлиповання. Багато розмов було між ним і головою, але ота от коротенька найдужче врізалася в пам'ять. Тієї ж таки сльотавої осені, коли він потрапив у лікарню, і там сказали, щоб забув і думати про комбайн та трактор, якщо хоче жити, що йому дадуть групу інвалідності, тоді Степан найперше чомусь побачив, заляпане болотом лице мостового, і згадав ту ніч. Від кого-кого? А від мостового – він ніколи не сподівався такої колючки, яку той підкинув йому пізніше, уже зимою зустрівши на вулиці. Степан ішов із рушничкою за плечима, любив поволеньки побродити за сніженим пралісом, і, побачивши старого, знітився, думав голова, зараз почне співчувати, пропонуватиме якусь чистеньку роботу в конторі, а він зненацько спитав, «То що, Степане, не важко бігати за зайцями?» Степан змовчав. Нижком проковтнув образу і пізніше, коли мостовий одумався і справді запропонував йому роботу обліковця в Городній бригаді, Степан не прийняв поблажки, а влаштувався в районі інспектором Риб нагляду, що, правда, і там недовго протяг. Однак дав зрозуміти старому, що не простив йому необачного слова. Мостовий тим, видно, і сам карався, бо якось таки завернув до Степана додому. Ти от що, Стьопо м'яв у руках сірого капронового брилика. Зла в душі не носи. Не мене образився, знаю, і правильно зробив. З дуру я ляпнув, вибач, старого. А колгосп, ти не маєш права минати боком. Я своє одробив, сказав Степан. А от і ні, хочемо допомоги в тебе просити. Так, так, не посміхайся, косо, ти на рибі знаєшся добре. Як і на раках, сумно всміхнувся Степан. Хочемо попросити, щоб ти ставок до пуття давів, Почистимо його, малька запустимо, ну і так далі. Це ви спеціально для мене придумали. Чого для тебе? Давно пора. До нас он стільки гостей приїжджає, делегацію, всяке, начальство, то хоч матимемо свою рибу на юшку. Якщо з толком, то й людям вистачить. А я хіба про що зрадів мостовий «То як з цього попідеш?» – спробую, – сказав Степан. «Ну і молодчина, завтра жду тебе в конторі». Степан був певен, що мостовий. виметикував цю роботу для нього, але охоче пристав на пропозицію. Діло було до душі. Саме завдяки цьому він і познайомився з муталібом, якого до їхнього села привів випадок. Два роки тому, коли Мостового забрала швидка в лікарню. серед жнив ухопила болячка, і місцеві лікарі, розгубившись, викликали по авіації хірурга з Києва. Ним виявився молодий узбек Муталіб Усманов. Він одразу ж поклав Мостового на операційний стіл, а наступного дня подарував йому на пам'ять тридцять дев'ять камінчиків із вилученого жовчного міхура, акуратно загорнутих у біленьку марлю, ніби те каміння було коштовним. Мотоліп прооперував жовчного міхура, хоча був хірургом серцевим. Та видно мав золоті руки і світлу голову, бо в київську клініку його запросив із далекого хорезму знаменитий на всю країну учений хірург Волощук. Після операції Муталіб уже збирався на Київ, але члени правління колгоспу Маяк узяли його оточення. Не відпустимо, лишайтеся в нас, якщо не назавжди, то принаймні на день, завтра на діля, і великий гріх не скуштувати юшки з нашими красями. Муталіб їм чемно подякував Сказав, що юшка – це добре, але якщо вже вони такі ласкаві, то він з більшою охотою посидів без з десь на зеленому бережку. Нема питань. Правління приставило до гостя штатного рибалку Степана Побережного, який подейкували міг виливати карася навіть у дощовій калюжі. Мутелів одразу сподобався Степанові. Взагалі до гостей, яких підсилало начальство на рибку. Він дивився примруженим оком, здебільшого це були люди, котрим аби швидше набити багажник. Якось уже були із Києва двоє послухати їх, то нічого милішого за риболовлю не знають. А коли Степан приготував їм вудки, скисли. У вас що, сітки немає? А муталіб, ні. Моталіп сказав, що йому і в стапку вудити не цікаво. Це все одно, що в магазині купувати рибу. І тоді Степан повів його в праліс. Аж дивно, як вони швидко зійшлися. Моталіп був хлопець прямодушний. Не копили в губу, як дехто з городян, і хоч сам розмовляв російською п'яте через десяте. Просив Степана говорити з ним українською. І вони розуміли один одного з півслова. Видно, небагато й тих слів треба людині, якщо вона щира. У праліс вони прийшли до схід сонця, коли все там іще дрімає у м'якій тиші. Димить легким туманом натомлений тікеч, і вітер ще спить в очеретах і хвиля, але в усьому вже вгадується недалеке пробудження, хай не лише вистрілить перший вранішній промінець із золотої діжі, що сходить за лісом, за пралісом, і тоді заворушиться очерети, затремтить річка, відчуваючи в своєму лоні лоскітливий плин риби і сам принишк у тій тиші, ніби розчинився в ній. Він не думав і не гадав, казав Степанові, що на землі ще лишився такий незайманий куточок. Мабуть, так було тут і тисячу років тому. А в твоїх краях такого немає, спитав Степан, радіючи, що догодив гостеві. Є, сказав Муталіб. в кожному краю, Мусить бути місцина, де спочиває душа. Я знаю, у вас там велика ріка Амудар'я. Так, але річ не в тому. Ця місцина не обов'язково мусить бути великою. Просто куточок землі, який тебе вабить постійно. Він, здається, живе в тобі. Ти його чуєш на відстані. І в тебе є такий куточок, звичайно. Мабуть, він є у кожного, чи має бути? Який він? Це озеро Шорколь, солоне озеро. Воно серед пустелі. Може, через те й таке гарне, що лежить серед пісків. Знаєш, в Україні дуже багато красивих місць. Ліси, луки, річки, зелені пагорби. Але ти не розсердися. Чого я маю сердитися? А ось послухай, коли все довкола красиве, тоді цієї краси не помічаєш. Проходиш поруч і не зважаєш на неї, як на повітря, яким дихаєш, і якого маєш у волю. А от коли ця жива краса зустрічається тобі серед мертвої пустелі, ти розумієш, коли вона сусідує з безживними краєвидами, тоді її відчуваєш усією душею. І тому я найдужче люблю свій хорезм. Чому ти приїхав до Києва? Я стажувався у професора Волощука після Ташкентського медінституту. У нас немає такої школи серцевої хірургії. А потім? Потім зачепився. Ну, то вже інша пісня. Одружився? здогадався Степан. Був одружений, кивнув муталіп, та недовго. Розійшлися? Він знову кивнув. Видно було, що йому не хочеться про те говорити. Потім спитав. Був у нас такий поет-бабур. Не чув? Ні. П'ятдесят років тому жив мудрець, а ще тоді сказав. Стань блукачем, бродягою стань, та тільки не рабом домашнього мотлуху. «Ти не повернешся в хорезм?» – спитав Степан. «Не знаю. Та й, мабуть, не це тепер головне. А знаєш що? Щоб не обірвалася ниточка, яка з'єднує тебе з отим куточком, у кожного мусить бути свій шорколь чи Тікич. Той день видався – Парким, як на грозу. І зловлею їм нещастило, лише пріточка брала зрідка. Але муталіба те не дуже обходило. В риболовлі казав він, найприємніше передчуття. Ти не бачиш, що там діється під водою, але щомичі чекаєш поруху поплавка і це бентежить уяву. Передчуття улову незрівняно більше важить, ніж сам лу. Так влаштована людина, що вона більше радіє передчуттям приємних хвилин, аніж тими хвилинами втіхи. Кожен постійно чекає справджень якихось своїх надій, через те нетерпляче підганяє час, тоді як саме оте чекання і становить майже усе, «Наше життя. Не треба квапити час, – сказав мутаріп. – Мусимо вслухатися в кожну мить свого існування, адже наше життя таке коротке. Справді, з якимось дитячим здивуванням погоджувався Степан. Буває день довгий предовгий, придовгий, і буває такий короткий, як батогом лясну. Сюди-туди – і вже ніч. Часом, мені здається, що наші дні не однакові. У дитинстві, наприклад, вони були набагато довшими. Це тому, що ми самі є мірою часу, сказав муталіб. Скільки хто спроможний увібрати його в себе, стільки й має. У дитинстві ти відкривав для себе світ, дивувався всьому, жив гострими враженнями, і через те щедрими були твої дні. А згодом людина до всього звикає, перестає дивуватися, і багато дорогоцінних хвилин пролітає повз неї. Ми самі часто відгороджуємося від часу байдужістю і егоїзму. От, приміром, у тебе стільки дітей, раптом спитав муталіб. Троє, поки що вдоволено відказав Степан. Це добре. А в мене одне. Дружина більше не захотіла. Треба, сказала, пожити для себе. А в моїх батька-матері нас дев'ятеро. Оце сімейка весело, сказав Степан. Але муталіп не розділив його веселості. У мене три сестри і п'ятеро братів, сказав він. А коли я одружувався, на весілля приїхав лише Сахіб. Усі мої родичі не хотіли цього шлюбу, тому що дружина не була узбечкою. У нас на це вже не дивляться, мовив Степан, аби людина хороша. Вона звичайно так, однак я їх теж розумію. А Саліпце хто? Мій старший брат. Він поет і легше мириться з умовностями, яких понавигадували люди. «Муталібес», – сказав він мені, – «ти можеш одружитися з інопланетянкою, оселитися в іншій галактиці, якщо це принесе тобі щастя. Але ти завжди мусиш залишатися простим хлопцем із нашого маленького кишлаку». «Чув? Ти маєш право ставати професором» чи академіком зі світовим ім'ям. Та якщо це знищить у тобі того хлопчика пастушка, що пас овець на берегах Шурколя, ти мені більше не брат, муталіба. Ось так сказав мені старший брат. Білокрилий метелик необачно сів на воду біля поплавків і більше не міг злетіти». З усіх сил тріпотів підмоченими крильцями, однак лиш ковзав поверхнею води, як річкова комаха. Муталіп забрів по груди в річку, взяв метелика на долоню і вийшов на берег. Що ж ти такий необережний, друже? сказав він. Через тебе я розлякав усю рибу. Метелик винувато ворухнув вусиками і прислухався до сонця. Воно лагідно спливало, спивало з нього вологу, підмочені крильця, і лапки ставали легкими і слухняними. «Лети!» – сказав муталіп. І метелик полетів шукати прихистку, бо відчув, що незабаром лине дощ. Справді Волого дихнуло небо, і вода заребіла від важких крапель, взялася бульбашками. Пішов рівний теплий дощ, який пах татарським зіллям, може тому, що розворушив при березі його остролисті зарості. Заховавши під кущем одяг, Степан з Муталідом кинулися купатися, перхаючи від утіхи тільки під час дощу. Вода здається такою теплою і шовковою. «Доганяй!» – крикнув муталіп, випливши на русло, і легко пішов проти течії. Степан доганяв його на вимашки, час від часу занурюючи голову в воду, і тоді відчув, як манить його глибина. Здавалося опустися на дно. Розплющ очі і побачиш підводне царство помереженими тонкими водоростями, серед яких спритно мандрують ще небачені риби. Мотоліп теж плавав, мов риба, а коли Степан ось, ось мав дістати його рукою, раптом шугнув під воду і вирнув позаду Степана. Риготав, мов хлопчисько, зіймаючи довкола себе рій бризок, перекидався на спину і підставляв дощеві своє смагляве обличчя, ловив губами теплі краплини і знов риготав, перекидаючись на живіт і, махаючи Степанові руками, закликаючи до перегонів. Його мокре волосся щільно прилягло до голови і через те якось смішно похлоп'ячому стриміли вуха, і Степанові раптом пересохло в горлі, бо несподівано побачив, так виразно побачив, виразніше, ніж наяву, худенького хлопчика з трохи розкосими очима і пересохлими від спраги губами. Був він у чорній тюбітейці із довжелезною герлигою, вдвічі вищою за нього, бо пас не та ровець. Пас майже на голих білих пісках, де не де вкритих дрібними кущиками саксаулу та верблюжою колючкою. У небі весіло біле, як і ці піски, сонце. Воно сипало на землю таким жаром, що навіть ящірки глибоко позиривалися в пісок, і хлопчик теж би зарився, бо там під верхнім розпеченим шаром пісок зберігав прохолоду, але він не міг цього зробити. Мусив дивитися за вівцями. У ротів хлопчика було сухо,